أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نخافعه عنه ويوافي مزيده الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك وعظم على رسوله بكره واصيلا اللهم انت ربي لا اله الا انت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 يكون الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاصرف عن آيات الذين يتكبرون في الارض بغير حق بغير الحق سبح الله العظيم اناروا الجماعه الله الله جل جلاله وبحمده صلوات وسلامه وثونه ونورته i dërgojmë Mohammem Misafas salallahu alaihe sallam të shaj bitës të madhe me mujhën e malë të mujhën e valë i pari dërst i mas Ramazalit të sivjem para se gjitha që i drejtojmë lutje tonë Allah u gjëlle gjëleluqi ne e vetë të në Ramazalit në ketë bëka bulë kemi qenë praniqëm të madhria e ti me i badetet tona lutjet salavat edhe dëshirat dëshirat tona të flakëta të përziera me dritë për alizimin e afëratave të ditura të një populli i cili me shekuin rradë në, në pergjithësinë shekullin e fundit në veçantë i vuan ولن جاء يووجيت اتقلن ما مر... سباقتي اي دو تمر حسن مريط بو بسيمتار نو دو تهروين سب الله جل جلاله يصبرون اتا تيان ن الروقن الدرت ما شومتي احسب الذين ان احسب الذين قالوا امننا ان يتركوا وهم لا يفتنون Inshallah s'kemi gabu në ajetin Amendojnë ata njerës të cilët Sojnë la ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah Se dhëtë i lamë pa ishtinë provim Jo, këta mësë pakti duhet të paramendojnë ata që janë musliman Këta mësë pakti duhet të marën e në përmend Ata që janë musliman Me fjalë qera, në shpinën e spjegimit të këtia eti, nuk gëzon një një një prejneve muslimaneve me mendu se mëthi unë jam musliman për shkat dhuj. Një vargjë gjati njërzve të besimit tonë edhe të popullit tonë. Pythja e cila i mundon ato me modhja momentalist është Allahu ushpërshaft popullin ton, qapovina. Kionda i ndërguar i xemat bëhat se allë joftë Allah ushpërshaft popullin ton, po kjo bëhat se Allahu popullin ton ushpërshaft. Për atë ndodhin këto. Se Allahu popullin ton pa ushpër. E yonjas Kër e kemi këtë besim të vërtet se këto pun për ndodhin, se Allahu popullin ton për e shah, do të të dimë se syni i Allahu gjëlle gjëleluhu, këtë popull për e shah me të mirë, në kohë në fundit, për e shah me të mirë, me synin e rahmetit ati. Në ndëruar i gjemat, vite që kanë kalunja 5 dekada me radh, e përpleqët një dekadi ka dhët vjetë edhe 5 dekada tjera për aktire në me thonë dhej e këta dhejt dhe dhe bëjnë një shekull kemi qenë të denuar prej Allahu zhele zheleluhu edhe denimin e kemi majt ligjin që, ka, që ashe ekzekutum bine ne e kemi majt atëm në vitin 1912 për vitin 1998 ne kemi qenë në Gurgë edhe kemi marrë ligjin na do të yemi të denu të denuam edhe yemi të mbajmë ema ne të nazar në liter për ne sa duhet yemi brenda Në këto tri, katër fjallë të fundit, ndoshtë të kemi qenë të pa qartë. Mirë për na e kemi obligim për atë e që mendojmë se nuk e së qarumë mirë me ju kësi i prapë. E me i bërë disa së qarime dhe matë hola për ta ditë se në prej gjamië nuk dilët për e kuptu një gjamë për shkak se këtu për atë e vijet. Vijet me e kuptu një gjamë. Na emi Shqiptarë në Balkan musliman një 6 milion e ashtatë aqëta jemi anë e ka ndë botës jemi një njëzit milion të raskapitur, të stërvitur të raskapitur derin piken e fundit të stërvitur, të ikur, të që rëdito në të ndëruar gjëmat qash një fjalun se na e kemi majtë dënimin edhe nuk nga u kabon edhe as një loj amnestie prej vitit 1911 dhe ri tash e me nga u paku dhe nimi pak me nale shumë me herët përshkak se ato që i skandit me nga amnestu që nimi 1912 vet ato dhe sot spodin me amnestu mbeturinat e vjetra ato që i sbishin me bërë me të kaluaran edhe trojate ati sistemi sot prap spodin me amnestu Ato nuk din, se, ato nuk kanë fajë se nuk din. Se ato, kur nuk janë shkollu në shkollën e ative që i din? Për me dit, duesh me kalu në bankat e shkollës ku din njërdit. Ajo bank, ajo shkollë, e ka një emën. Ato nuk janë një shkolla, ta tha i kategorie, ajo është një shkollë. Aje ka emnin shkolla islame Do t'i cek i dhirate Të shkollës islame për amnesti Glezërit e Jusuf ale islame E morin dhjalin me intriga prej babë Të dashurin Të dashurin e babës e morin Me intriga se përshkojnë me bëj një loj E pasaj një gjarja ashe një orë më andej E fugin dhënar ato Vrejnë karavoni arab, e blejna, e ndjerë nga bunari, nga pusi, edhe e shasin ata për pak pare. Allahun, kura në kërim surët njësë, së tha, fa sharohu bi thamenin bëghtsin darahime ma'duda, fa e kanë shqit me një qmim shumë të lirë, fa darahime ma'duda, fa disa dërhem, një njëri, një fmi, e kanë shqit edhe sëtë shqit në fmi në këtë botë, Pra në këtë fush, nuk ka shku bota shumë të para. Se edhe sot përshesin smi, për vlau, vlau në ka shqip, për pak dërhem. Më rëndësi, i aloj të lehen babës, edhe i prunën këmishën e ti të shkyr me dorë, të përlir me gjakim sa ata hëngër ujko, edhe i sëllën babës këtë lajmë, edhe i thanë, Wama ente bi muëminin lëna Walau kunna sadiqin I thanë babës natë ato Ti nuk je gati dhe s'ke mund ti me besu Edhe atë hare Kur na sëmi të vërtetën Ti s'je me gati shmëri besimi Babës i thanë Babës i ative ishte për nga marimar Babës i ative ishte që Allah u përta Se ollë një histori të gati Kurani Kerim Sa so Jakub a.s. Wallahu al-mustahanu Ala ma të sifun fa so, edin allahu jalla jalaluhu matan dihmohab za so. prateti ju per filizmi me ketaj ju fa i gjellnese un po jam shok hilen se po ju shkruan ne lule te ballit po ai ise i edukuar edhe te edukuarit flasin vetem edukativisht fa so, wallahu almustaanu ala ma tasifun fa so, edin allahu mathmir ma matil alundehmo se ju që ka po të mm një -hmm. të ndëruar gjëmot a Jusuf A.S. shitet në gjipt për pak pare edhe silët rota për të cilën rot të diteve Allahun Kuran tha o tilke lë ejamu në da milu habejnë në nas tha ditat bështin rotën e diteve tha siel unë Kësë në tha Allahu Jelle Jelalu Rote në ditëve Bështin e ditëve s'ilun e ka kuptimin Një ditë ti E një ditë unë Gjde jarën bulakët Nëse s'ilët inderuar i gjemot Ajo që ashë në fund Pak ma vonë dël nalt Nëse e keni parasish Rote në kërët me tabana A i tabani cili ashë në tokë një moment Nëse hesë kërët ma së pak kohë e ke nalt është ligjë allahu gjëlle gjëlalu hu këtë ligjë s'ka kushë nalt ki nuk është ligjë që mundet këto edhe dora e jam e dhe jotja u me u përzi e me nalt rëten e s'jelën përshka kësa allahu sa jo kjo rët ki bësht është ndorën teme wa tilke lë ejamu në dawinu habejnë në nas usëll rëta e jetës Jusufit në gjipt edhe ufotaj në, në sprovat më të thalat e jetës së kësa i bote. U manipulu me tamë në mënira shumë të ndryshme deri sa edhe dora e grave mori hisë në përzirjen e shkelqimit jetës shkelqise të ftyrës së barë të një pengamerit prej pengamerve të Allahu Gjellë Gjellu, edhe dora e grave hini ati. Njëri ashe njohë. Unë si kam këto për qëllim dërësile sotit. Se derse zotit i Jonikajnin e vet. Te me ajon ka e Kajnin e vet, so do ta lembroj me fat. Ai kalon. Në të gjitha kanalet e sprovave edhe të gjitha hendecët e blokadave të njerëzimit të thjeshem si për kamorali, edhe del në kodrën e vet, për të cilën kodra Allahu kishte thënë, ti je i dashuri im, ti më e të kodrës do të dilësh një ditë. E dolin më e të kodrës Atë ditë kura i dolin me e të kodrës edhe dolin nga burgu e gjipti që i kishtë njënë si pas djetarave 7 vite në ra i tha mreti ati i robi që i kishtë dal nga burgu i ciliste i porositën me i tregu ati se ashtë njënë burgu po din me i spjegu andrat mirë tha asban me prut ma spjegu e kampani andrë tha qfare tha sirmani, e sërën prej burgu tha jo E Jusuf A.S. nuk do të dalë sa unë nga burgu. Sa pse? Ditët i kemush, mrati pëtë lishën me dalë. Amnestia mratit ka orë. Mrati e gjiptase ka pasë emnin aziz. Sa mrati pëtë amnestën. Hajde dhe dilë, dera e burgu të ka hapë. Sa jo? Sa nuk ashtë hapë dera e burgit për muë. Unë nuk dalë. Shka janë pra kërkesët e tua? Sa ato gratë që ka i prajtën dur ta i qeni pypë pëse i kanë prajtë dur shkoni tha pypë një gratë që i prajtë dur në mezhlisin e mret neshë zulejha pëse i prajtë dur të ato sa kur të ma bini këtë lajmë sa atëherë do pëdall atëherë do pëgjipë në fuqia më në stia shkona to edhe pypë në mretin gruën e mretit që ka kërësia që i grati prajtë ndurt që ka ndodhi të kalaja kur dyrë të mbyllën sa ma dalën në svetillati i ka ta në e i djehun që ka këpuna me ato grati prajtë ndurt që ka këpuna të kalaja kur u mbyllën dyrë të kalaf si ka rende a gje gruja e mretit sa al an has al haku anarawet tuhu anë nëfësihi sa që thash e vërteta dolin shesh tha atëherë të dhirë të kalas mërënda dhirëve unë sa i kam pas fajë a e gruja tha unë i pata fajë tha unë e ngrava atër përkmiqë a i donë të me ikë prej belajës grave fa i donë të me ikë tha shkoni thuni sa i ashindarëshëm e unë i kam fajë i ka ndu një sufi dëllë, doli nga burgo, u ba mnëstia, u ba. Sëtë në këto kohate tona, ka njësë që nuk pranojnë nga mnëstu njësë të burgosër, pa faj, pa fije faj fare, se tutën që përju hum burnia burnora, apo burnia ligjore. Pra mnëstia, ashe lidhë në ngusht me njeri unë të burgosër në saj ka faj dhe s'ka, Course, shab... Ay, location, Ay, Yusufi, e konkret kër s'ke e faj amnëstia është obligëm kër s'ke e faj amnëstia a e nuk është amnëstia a e do të damshë përblem ardhë Yusufi a.s. edhe i sa mërati tash ti praj shka përdon fa i gjallni ala khazain l-ardh inni hafidhun alim fa në ban minister i finansave të Egyptit o i ndëruar i gjemot nëse jeni në rjeva të filim derësit të sotit prej pusit prej funit pusit i hudhen prej vlazrive njoni ban lutje të mrati me bo ministri finansave të Egyiptit të atëhershëm po adhe pin pus mundesh mu bo ministra i finansave jo nëse do në zoti Prej nën pus mundësh me uba Prej ma poshtë se fundi i bunarit mundësh me uba Nëse zonë Allah u gjelë në gjelalu E ta është i tabani që i kënë tokë në selje si për të rëtës Apo dil kanalt Del në alt, si sojmi nga del nga del se Allah u ka thonë Sa pra banë muë e ministri finansave A ju ba ministri finansave në gjithë Ardhën vlazritë palestine me marr grun nga nga magazina e shtetit të Egjiptit për shkak të ikis kat thati tamam ne pika shumë shkurtë jam ngjarje me Jusufin sot tjetër konjam të dalë sana ato mratet me ngarku devat aksajë mi morr dash aksajë sin morr dash un ngarkuan ata Fa zën muadhdhinu qali ayyatuha la'irau innakum la'sariqun nilarjimin e karavanit bërtiti njëri nga njerzit e caktuar se o oh, ju që keni ardhur prej Palestinës ndalni karavanin e juve se ishi vjava sakri i vjet Tash ka keni vjeta tafin e mratit kuptën e mratit e kanë vjet me të cilin mrati i mushaft an tanfun kavul قاول ذول امرات تجويل فالفما جزاء من وجد عنده اتخاش ديني براكوت يا خاني فكوت يا خايم انان سلام بهارض ففبدا بوعيتهم قبل وعاء اخي ثم وجدها في وعاء اخي اي انسبكتوري اي هاتوسي që ishte shumë i mëngjur i shkolluar nuk filloj prej të tasi ku ja këshin shti tasin sësë se kjo më udim të zeloj po filloj prej të i fundit prej vlazrive e ma në fund e gjeti të, të vlau sa ki do t'jese me neve sa në ato mërnë e një qeter në vend këti se këtaja kemi mërë babës me emanet sa në nuk bojmë zullum në nuk mujmë me a gjetë sasin jonin sësë a qetërin vend të ati me ndalë vetëm ajqë vetëm ajqë e ka mëritu që ju ka vetëm ajqë ka vjelë edhe kështu ndodhë në ustimin e dit me gjithë babën edhe vlazdit ardhën edhe nga, nga, nga, nga, nga, në nejën e si për natën u murën edhe ashtë kushka është edhe dolin me këdanë se a i tha a, a, a, a, a i në ka në të le Jusuf vlau vlau tha ti je e Jusufi sa anë Jusufu wa hadha akhi sa unë jam Jusufi, kja vlawi jam sa Elhamdulillah ati Allahu që ju ka sjel prej Palestine me gjithë babën edhe me kejt kam pa nëndër se ilzit e dhe hana dhe djeli një mrejt do të mbinë seshde kam pa nëndër kër kam qenë fmi ato me të varteti kam lanë seshde në deri ati ati ministri të finansave në gjipt vla u dhe vet këto që bishën sesh dhe ishin ato që kanë hudhë njeri në pus e ta është ti kjo sesh dhe është në pus e për te pusit për ka përkulja edhe shtrirja edhe dhe vetës para njeri u që ndaj ati i kebo një gabim Jusufi minister i finansave në gjipt ai a i që ja qitë në pus një dit atë që e kishan në ruki Ata që e kështë rëndë rukë i tërlazës prej këtu në Palestinë, se ka pa nëndër, i tharën lazërit ati kja që limi jem sëpë, i, i tharën diri këtu që e përmenëm këtë njërëje kuranore. Tharën, që ka përna banë tashë? Të kemi mërë prej babës me hile, kemi lujt lëjën mërshpinës ati me hile, e kemi rajtë babës dhe të ka rëndë rukë, të kemi qitë në përës, Kanë marë karavonit, kanë shqit për pak pare. Je maltretu në tokat e pa johurat e Egyptit. Ka pas dore dhe dora e sharrit e gruat më tijet të mbretnashës Egyptit. Kejt të i kekalu ti tash pas keshku shumë nëllë. E dhe dhe qka pa naband tash? A i thad di fjal të sinat Allahu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam ja tholin kurani kerim. Salat e sribe alaikum salat e sribe alaikum Tha entumut tula ka u. Tha shkoni se fale keni. Shkoni se fale keni. Ju jeni prej dorës dhe mendimi tem të lirë. Kjo shka e ka kuptimin në islam? Kjo e ka kuptimin në islam. Unë ta fali kur kam mundësi mësme ta falë. Faktikisht madhria e musliman me këtu ashtë. Fërmeja amne su di kan fërmeja fal diku edhe kur edhe kur ka edhe kur ka mundësimos me fal çat herë as rënja ksa i joi amnesti ksa i joi falje mir po këta për me bën dush me shkoln kët shkol dush me studiu shkola e yusuf alayhiselamit shkola jaqub alayhiselamit shkola e yusufit ja le te jaqub alayhiselamit as trni pe te ibrahim alayhiselamit Shkoni fale keni E dhe rahat Lirëshëm Pa pengesa Pa ngatresa qera Pa prapavim rapa Pa pasoja Shkoni Që ka do me zonë fjala E për nga meri pari selam Jusuf Shkoni qa shkollaj Shkoni Shkoni pa problem Se ju faktikisht atë e që për po e keni bo me muë ju e keni bërë ata se nuk e dini nuk e keni ditë që ka e një të bërë a unë që ka përbaj po, po e di që ka përbaj po kja është dalimin me thmeje edhe juve ju më keni qitë në pusë ju e keni rejtë babën ju keni qenë shkak që unë shqitëm së një hajvan ju keni bërë këtë e këtë e këtë ju së keni ditë pra a unë që përbaj që po e po thomë shkoni falë ju kësë unë po e di që ka përbaj po Ashtë një njeri a burgosë, një popël, një parlament, një njërë, një grupë njërës, në duhet me dalë prej burgu. Ajë që e dinë, ajë që e dinë, në zduhet me dalë prej burgu. Ajo për këtër, për asë një gja nuk e banë, vetëm pëse nuk dinë. Ka dalim, të dishtë një gja, edhe ka dalim të madë, ata e mos të të dishtë. Qka mundët, dheri ku mundët me shku me dhejë, para i shkasedim. Dheri ku mundët me shku largë. Qështë q ati ja merë menja se shtëpi në vetë përgruën edhe përfmitë ati mundet me ndërtu vetë pa mjeshtër edhe filonaj me ndërtuat edhe me në vërtet mundet se i ranit gurtën dhe tubla i nën tranat nëltë dhe kulmin edhe notën a e shpia ati i shemët në bita me mbe dhe cullëtë ati kur gjosë bonë që tërsem atë që e ka ndërtuaj i shemët në bikuk a i shka zdinë pra e mitë vetë vetën Kërket e banjë, a i shkazdin e mbyt vetë vetëm. A i shkazdin mundët me hëndër për koke e mbëndimin e vetë. Kurse atë që dinë shka bojnë? Atë që dinë për ka dalimi për atime që dinë, rrugët e zanuna i hapin. Rrugët e, e zanuna i hapin. Atë që dinë dyrë të mbyllëna i qelinë. Atë i qelinë dyrë të mbyllëna se dinë me i qelinë përsa e shka zdin-zdin më jam hek Rezën. Qa që problem të madhë? Venë para Rezes në en vendalet e šitqon, shitqon, shitqon, shitqon nga të dhë, ato nuk dinë. Me hek një Reze dhe gë dhë me hap, me hap. Ato ku i nxajnë? Kur anë i kerim nëse emani menë mirë nga Ramazani që i kaloj, ati ka jeti në nërgheb, në surët të nakhël, ka fundi Ramazalit فولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثا فايوم ثباني سي ايو غرويا تي ادريثن مكا كاتين غروان ما كني غروه كترنارث با يهام بريشبون بوداليت سي ستزام تشدرثا نسمتي توي براتي توي مامودرن باك بوداليت ايو كافاسبونوني بونا اي غرويا مكا të cilën punë Allahu e prunin kërani kërin për nga mërë i nga njësatë të sëramë. Ja tëllin vepre në hasajnë kërani njëve me në idhon një shembol për tëri ditën e kiametit njërëzirë. Ajo dhe ka tirë, a e gruja, ka tirë, i thujmë nga me tirë, fjala me tirë përfshin shumë gjona, me tirë lesh, edhe me tirë kanon, me i tirë me thelët, filan hoxha i tirë me thelët, Filan plaku e tjirë kanunin Kurse gruja e tjirë një slung Ajo ka tjirë lësh Kullet se ajo Këto arrejni Me shprish me, me, me, me na, me shprish, me në lër Me tjirë, me drejë Këto arrejni, kësu shkon ajpa, Këto cull të tonë të kanë pa këto punë motashtë, Këto i blejnë hadhe të toptoni A gjëveshën Pra njarë me, me la Në rektër e me shprish, të në me në lër E të në me tjirë dhe me drejë faza fundet ta me drevë. Me drevë gratë bëj një bështë të më një lomqin, edhe ajo në kësu bëjnë me një më një më njërë ajo për e drevë me, edhe prej dorës krejnë a bështë i marë. Kjo gruja në më ka e drevë ka hargjim. Teri ju mëshke bështë e sikisht të apsit me dit me në no, almo, a mëshë, këtë defekte kështë. Atë bështë të një kurtë mëshët shumë prej zakoneve të ati ashtë më ushem Eto in grat a shem boshti. A shem boshti do të thonë janë përzi fiyet e dredhë me mirë. Mirë kanë gjen boshtun e duhet me zhvillut e krah. E s'ka ma bajat punte e harxhin e dredhëm të przrevam tonë me zhvillut e krah. Duhet ajo të zhvilloj kaja gruaja. Kur e zhvilloj ke lomsh i keqja nis ke mëdër e të krah. E derhë mund të ke boshtin, kur ju mund të ke plot harroj se dikaj as është i mbo. Apo ajo shem ke ska jam mermend ja sa ka zgoxiket kur thonë dënjoni pi uve që gruaja janë një javë kanë murthell me çad bosht me çad boshtin ashtu a dini sa ka zgati nderuar i xhema kjo gruaja çike vazife tani jetën deri kanë dekë ka drejt botë ja kujtohen se për një javë do Allah s'lëni grua delni ajet Kurana çad bojnë i grua me brumin një javë më narë ajet bota xhë jo tani jetën sa Allahu Kurani i Kerim ju o oh, njerëz Mos i ba një punë si aje gruja Gjëzë ditën një punë ndorë E pas aje është e më prapë qatë punë Do më dhe kryjnë një punë ju Edhe haslin qetërën Kja është menquri Kështu të ditër të bojnë A për shqip një dose Për disa punë janë I e në bashkë si kjo gruja E drevin poshtë një falat Si falat am nëzohet Nuk am nëzohet Min në e këshirin dhe rës din mja e krezës Gozhën kapitxikit janë të aftë ja ek për me cel. E si qojin kapitxikin gozhën e vumbe duhet me, me celatar se din se ai xhelet me thekmën e gozhdës. Ja e gozhdë edhe edhe xhelet. Edhe keq nuk e dit se ato praktikist nuk e din, din gozhda keq ka, ka kriju. A orfuni e ka, anan te ka gozhda kriju. Civilia kapitxikit kanë ngrejë për se kaç janë marr. Am anin na ti se kujton se tha kjo s'mundet me kjo për dime. A i ka gosht që a që i madhë Mas i se di gosht e ka e ka krien Po ti a e mendon i ndërruar i gjëmop Se gosht dës me ka ka a dit ka e ka krien A shleta A mendon se me a dit gosht dës ka e ka mojnë Dhe ka e ka krien a shleta A ki i dëshirë me dit për atë gruën Pse si a di ajo gosht dës ka e ka krien Që e ka drez bostin të njëtën Se mjeku i prunit divat Kësisoj se ajo gruja nëkë Edhe si gratë e shti i të asisoj që janë burra Ju tha Mërë në ketë goshtë dhe ngullë në murë këtu Një goshtë ma thama Një goshtë 22 cm Tha ngullë në këtu Kur ardhën ato di Shti kalibri Javun goshtës Kokën për duvarit Divegjë ju matën me qikit me ngullë Jo majën Kokën javun duvar dhe ashtën me ngullë Edhe të menë qërit prej përmanë e shi që unë Tha në këtoa me gjithë mëne ka nga qatë, ato se din ka moja. Se din ka kria, nuk a kjo punë e letë. I prunit ditë njërë, tati kalibri, edhe i pyti mjeku ato tha, ju di pra, këto di veta janë të ngullë, këtë gorsh mirë këto. Ato tha njërë, jo. tha për shka duhet me i bo, gorsh? Tha në të murë duhet me ngullë. Këto di, se moja ta ne sa kjo goshta duhet mungullat mura gje qish për mëndon ti a qashtu ti let e kun me dit goshta ka ka mojnë dhe ka ka kokënë e dipse e kun ti let se ti instrumenta ti posedon falas edhe pukujton se mujtë goshta ka ka mojnë një gjithëm sekundi e ngujt goshtëm pit ke të mur ta i qetëre a qetë E ka këndohë të i kështu që i po e din Po kujton se e ke pas farë me që e më qështu Prak Allahu i jot Kryusi i jot Të ka ndëru o i ndërshëm tijet Ka bon ndër të veçan tijet Me këta që ti këto gjona po i din më njëher Po kjo nuk do me fanë se i din e dhe qërë Kjo nuk e ka kuptimin se dhe qërë të dim Kësi dim Kanë fanë Hitleri Por me humb liufta rusi, s'ka ka qenë shkak. Hitleri komandonti Filikar, menizet ju në mënant 33-tën qeveri, në Gjermanin edhe në vete shkel atë për 7 vjet e skel botën, as ko larg për kamenduria ushtarake aty, si si thonë qjerte se i dhomun ajo arkit me randi tjetër, po para 37 vite ai arriti, tash vërtet arrit. Kam lezu me një letë athuese një general në Rusi, ka thur një letër i tjerë Atishti ushtarët në atë borën edhe mrazën e malë nër tokë, ti grijë, ti shpëtojë. Këtu a problemi. Hitleri përgjithët nga thonë, nasë një rast i ushtari Gjermanë nuk grijët në tokë, në bitokë. Në bitokë, po, në bitokë minus tazvejtë. Këto në fdithët edhe ngrijëtë, se ti mbitokë, apo. Allahu qëllë në zilalu është në bitokë e ndë në tokë. Shka pata me qëllim për qëllim me këtaë? është një instrument të njeriu i vumë mas koke këtu a i donë gjonat ka e ka gosht da koken e dhe ka e ka mojen a ti dalot a me hi nërto ka mës me hi që ata si ta kishe të smut që ata si kishe të smut që ata herë mos e din as baba të li ke as nona të la ke të përzijet baba me noven baba jet të përzijet me të huj të përzijet vla u jet me vla vini huj Përvien zona, përvien pojmat. Ato pojmat sa përvien, to ne mo ke punë bab defekt. E ka dhën këtu, jam në shërbimti për shembull. Në shërbimti e ka kët problem. Këta janë shërbimse, kë ket problem. Ket defekte ko. Më i smrami se dim. Për shembull, unë e mendonë, mendonë, mendonë, mendonë, mendon. Unë mendon, mendon, mendon, mendon, mendon. nuk e di se Kosova do të pavarësohet. Ai nuk e din këta për shembull. Unë nuk peshun vojë një njëri, më i bëj një sulm. Ka kur një sen që tërsen nuk mungon A e di pëmit e vete, di shpjene vete, di punën e vete, di të tjire në vete E di mu bo kretar shteti Kajtë këto i di, kajtë problem Kajtë këto i di Ama nuk e di këtu majtë mërami Ajo që a i dalon mojen prej kokë, prej kryës, shajkës Këta, këta së të din Që së të din se ajo një ditë do të mërthot Një ditë do tjetë në veti E ta shajtë dhe urnëti pra si ta konsideresht qartë mesem Ur Po bindes se kjo do të ndodh. Unë vloj bindes se kjo do të ndodh. A ajo do të ndodh. A diçi do të ndodh. Sot ta bani rrotën poshtë, joni në ether. Nal. E pse kjo poshtë nal se rrota po fillon. Rrota po fillon. E pa mundet me nalaja rrot, ajo rrota nuk ka asgjë ndal se fars rrota aty na folën. Ajo rrot është ndorën Allah. Ai është elata. Eta shteris tiska si zbjegove Do imi ajet me nai seil në Kur'an i Kerim Ta shos me se amundu dmendolki ajo Allahun Kur'an i Kerim kata Bismillahirrahmanirrahim Sa asrifu an ajati Lathina yatekabbaruna Alal ardi begayri haq Sa kamme ihek Kamme i urzu Prekerit seksai dunyohe Ato që kanë, ato që hesin me mendje malsi Një kjerë me kanota Ka hip njërzia në ta flot Edhe pohet Ama shumë, ma shumë njërë Se sa zekeri Shëtë ndollë dove Me një lakë do Pikin poshtë Kusht pik poshtë tu si pas kur anë i kërimit Mendje më dhajt E pëse mendje më dhajt pikin poshtë Se mendje urtit Kusht hipin natë kërën Më një një një një një një një një një një një një një një një n atë qardatët për përmok tarasat për përmok a i në këmë dëmën e në këmë janë doja ke po tje vëzit traktorit gja në kje i su hëngjë bre në kulisat babatë, hëngjë bre hëngjë a i su di këmë të apë pa dhe përmidi së katonit në kulis traktorit rënë këmë rënë këmë a i sa e atë qardatë a i s'ka përmok a i s'ka gilinderat A janë të rast, më të rastas. Ço, ç'e? Më një lak më një vend. Kuish kuiko alo që më një lak më një vend, ku shkon? Etas ti ati që unë ia thoaim në pauzit, ai an prit kuliz traktorit në kop. Ato mendonin se janë ul. Ai kamera për prit prit kulizën sport, ama me vërtetë kamera për prit policisë. Jo ai gara, me vërtetë kamera për prit policisë sport. Perfat interesante, interesante shumë është interesant me magarin edhe me traktorin edhe me biciklen Këto 3 mjetë e janë shumë të rezikshme Magari me të rzua është shumë interesant Bicikla me të rzun shka se kun fara është shumë interesant Edhe traktorin, prikullisë të traktorin Qëto të të të të të të të të më e men gjaliri. të gjaliri Këto të të të të të asë njonis të rzën në gërë Këto kejt në kaldër në të rzuj po këto plesh ska ikimin nën xhamin që janë timuar me vetë tërmat të tërma. më. Kto thojnë po këtë ti do po të ndik në kopë. Ti të pika. Edhe të pika, më dëgjoni mirë. Munë ka urdhëzu bicikla, edhe më ka urdhëzu magarinë, tu diet më ka urdhëzu. Edhe njëri më ka urdhëzu, edhe njëri senionin e kam ngashur, edhe çeprin e kam ngashur. Çat paspirtë që e kam ngaj i kam vë 50000 km me biciklë. Si mos ta di? Për një oritë tulla, unë i kam vëzitur me biciklë 50000 km këtu edhe unë më më më ndojë se jam në Balkani vetë minjeri që biciklen e shdripi për 50 shkall të posh me biciklë i që pa i shdripi. Nëse do një me dita, a kjo për një me ajo, gjoni dikun 50 shkall rënë të posh, edhe një biciklë në ethe në shdripi. Sot mësë në mazijumonat e shdripi. 50 shkall shdrip i që pa i shdripi biciklë si bimë funë, se ajo profesionaliteti jemë bicikla. Edhe më agarim ka urdu për jam konër i jatharë. Kë A ti kuti me të vërtej së thajesh. E kanë pëjtë një psikologë islam. Të më tëllim, pak, unë e kam drejta, apo? Ma thra magari të efte po fillojtë, isha la i vazhdojmë të vjeshtët. E kanë pëjtë një psikologë islam. Pëse magari të rëzënë kallë dërëm? Kështu i kanë thonë. Pëse magari të rëzënë kallë dërëm? Ka thonë aj, aj psikologu. Ka thonë aj, kur së të rëzënë? pa të marë hakur sa ma mirë a kurse kali ka thona i turzon a gjeku të mbron se të konsideron zëtëni në mentalitetin e kuajve ashtetije zëtënia e ja ati kurse në mentalitetin e, e, e magarve jeti politi ati ja Aja i burgosën të ti Filozofia Magarik Mrena Ashtë të ajë të ti a i burgosën E ti të, të ati, shka i ban ati, shka i ban ati Shka i kujton të ati, dajma E qishtë janë zërë i një dipë këti Ajë kur të rdoja të rdojme të anë zërë Kur se kali të ka zëpni Thot zëpnia jam duhet me obqenjë Prap i mbrojtën Mentalitete këto janë Këto janë gjonat studiume Pre njerëzve që ma mirë se na shumë i studiun Këto njerëzve të tonë qi tema yon po fillon sona do të vazhdon nesër sonë javën ose dy javën ose tri javë e ka një temë imi do të folmi na për Kıbrin disa dumeja për Kıbrin e pasnat do të ngadrojme avoll për çështën e harjit takë se na jemi tash shumë të harjit apo Kto je kam recit për Isamarit aka ia ek çetar diskatitina pre na thunave edhe ma në shemb edhe mak çata më freskat po A ka rëshit firaunit i samorit? Firauni ka, ka rëshit A ka rëshit prej pre samorit Karuni? Ka rëshit A ka rëshit hamonit prej samorit? Po, ka rëshit karan kaldërm Firauni karan kaldërm me shpin Se me shpin bjet Me shpin bjet Me kurriz bjet, bas në unazat e kurrizit pagur Ku që ka përvu e di A kara bagjeli prej samorit? Po, kara Ume ibn Khalef ka Arabrisamorit Bilal ishte një ditë nën rrasat e Gurit tabantok në rrasat e Gurit e bajetethe Ume ibn Khalefit në rrasa e Gurit i lider me litar për xhafe i ngreur në përskërim kur djon me than se ka zot me lar fan e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe sallam nukte në Bedrit Ume ibn Khalefi ishte me bujëhali në shtar a Bilal ishte me famë aleyhi dhe sallallahu aleyhi ai çetë nuk i interesonte kuan sa isha shka unë tashti duhet me cit duhet me cit prej shpine ku ashaj haki duhet me ju mor ati intereset e umejmë një khalefi e gjithë nbedër e gjithë edhe kreu rapre i samorit umejmë një khalefi umejmë një khalefi rapre i samorit vlau i ti erun të një kalë të shpia kanë kohën erun të një kalë edhe e, e pëtë shintrite më kështë e pëse për erun këta katë shumë sa prej shpinës këti do të avrasë Muhammedin Spesial Transporteri i veçan I blindu mi u bejmë në khalefit Se a i ka me mit Muhammedin prej shpinës ati i kalit Hiti a i në shpinë të ati në hod Edhe ardhe në hod 500 km Me e kry punën Edhe me i kalzu botës Se ja, kja është a i transporteri jem Që e rujta për të kry një vepër A i thullmoj në hod për nga merë E thullmoj më të mërte U shtria islam E shenjti dëllën para Po i nderuari Zlawi Jusuf a.s. Sa Lishone, këtu tha Lishone tha se ku ishi a jenë Këtu tha Lishone tha se ku ishi a jenë Më mërë kësa Largoni u kejtë mone E lanë për balë me për nga mërën A.s. Ajmë kani Për e për mërë i gashur Mësusin njërzien Si thaj njenit prej shahabove Nga të më në shi gjitë Nga si E vunin të dhe E gjujti një herë Për qatë Pak Ata e gërvishja i në qaf Ata e vete e grifin në qaf pak Ka shku prej uhudit Derin mëke Afer mëke Tupal, tukat, tupal. Se qita pishkru në tupal Unë përësëm tupal I than ato qirt E pse po vikat than, pse po piskat, Ka shumë për ka shumë për ka shvramë në qaf A na krate prejë më kejqë muslimonet Ne i kanë prejë krat Së po bojmë qatë zhurm Po tha me ju pasra tha, juve, a i qim karamue kështë i palë dhe ma shumë se unë po ju me ju kanë prej ato qertë a ku shum karamu u këtu a me ju pasra ju me thakë kështë i palë edhe ma shumë se, qerë, ma shumë se unë që i po palë pra bjen me dvërtetën mosës, mosës koqit me dvërtetën të i se bjen prej samori kuash fjale e fundit e dyrësitodit pra po e mbilim me këtë fjale na Do të dim, a, a është a jemi në në famoren e vërtetës? Ne do të dim madhnatë për plotësimin e boshllëçeve ku i kemi që të konsiderohemi se lëngjërat vërtetët jemi të ulur. Ne Konsi, na konsideron Allahu xhallajelalu e pastaj çer do të bin prej famorit. Ama do të bin në siguri do të bin. Pse do të bin edhe po e mbyllim? Kush na t i kanë plotësu mera? I kanë plotësu kush na t mera? i kanë plëtsu kushtet më ra, do të vazhdojmë gjumane arshme, insha Allah. Shka e në ato kushti që i kanë plëtsu më ra? Allahu gjellë në zhelelë në namazin e gjumane së kabul, insha Allah. Ramazanin Allahu gjellë në zhelelë u mëneve në e basë kabul. Sadakat, sitrën, zheqatin, e tehijatin, zikrin, salavatët, lutjit që i kanë bo, edhe kur anë shka kanë klu njerëzit në Ramazan, insha Allah, Allah, okej, okay, të ka bo kabul. Na i ruqë zotit smite ton, insha Allah. Po ju për një fatiha së bashku në për shëhidat tonë në Kosove dhe anemon ka pobinë për ditë ato me dëshirë të flakt që Allah u këtë fatiha të apranon për i neve edhe shpirët edhe ative që bërët nafak të vorat ajo që bërët nafak ative insha Allah se suratul fatiha është nëna e Kuran i Kerimit pra sevapët e nëna e Kuran i Kerimit javdaft ative dhe të kërëm së bashku insha Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin.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 në majet e maleve të veriu të Afganistanit. Kushe dinë geografie? Këto male i dinë ku janë. Po, nëse nuk i dinë, ti s'bjegoju në që shanë puna. 7500 metre nivellin bidetar. Përmi deti janë 7500 metre. Në këtu ku jemi jemi 446 metre. Në një unë. Të shkolla e unë, a shvendi 446 metre mbi detin. E atash, a gjë, a i kujetonë 7500 metre mbi detin Nëse këtë se keni kuptu Shka do me thonë, plesë kanë drejta mësë me kuptu shka do me thonë kjo Po e së mjëgojnë që të nëndryshe Prej rafshit, pas mësë ditë duhet me shku me kali Të ra që, të ra gjënal Me stacione, me pushime, me tufle Me mushke dhe me kali, pas mësë ditë duhet me ullëtu të rritë dillesha gjënalë Pra e eksiston dënoja me migla hala ska rraf, se migla ka pozbi. A dij? Niçi në 60 vjet plakën sti moment, këtë ditë ka kanjuu doktorit, më e pa thë çfarë jetë ka gjë nën. Qiç as i ka thonë i keq mushkënit avë zemrën të një 60 vjeçari. Shtat mi e pasi në metra në alp, pas 15 ditë me kalik, me kolaçe, me kolaçe, me kolaçe me mrija nën al. Pra i çiti vendi kam takuar njëri. Tha shakeni i din, jo agje ka zëmu e le e klimën Tha hoxha i jonë në ka thonë Pre i këti vendin në ku jemi këtu që 15 dit me kali Dudë me ratër i të sheri, poshtë Vlasnive tonë në Kosovë s'kemi mundësi me ju ndi mundërishe Ban i doa I ka thonë që matit vajtë në gjami hoxha Ban i doa Se s'kemi mundësi, s'kemi mundësi, s'kemi mundësi, s'ka mundësi që tërë lut në Allahun që i vlasinit e tonë në Kosovë të ndihmon zoti pra nuk jemi vet nuk jemi vet neve edhe edhe, edhe në 7500 metre në bideti naltë për neve zikush për ingrejnë dhur e tash për ju tham në në bal superbal për ju tham është ashtë tërp që në neve doajat e tonë atë mungojnë shpijës, gjuhës, kombit ferës, vendit duajat e tona lutjet tonat mungojnë e njërit nga dal zotaj prej helikopteri kushipa lutni ju Allahu xhellallahu lutni ju Allahu për vëzërit notën notën lutni ju Zotin kur ta mbyllni derën e dhomës ju ku flini se nuk ka faide shumë prej lutjeve publike nuk ka dom shumë dobi kush do të thasë me dal tetoptonin skuq ngjall i durt thuni amin Atop plan. Ati shitën mallra, po toptoni të i doajave as kur ta mbyllni derën e dhomës ku flini. Mbyllni derën e dhomës ku flini, falni ka direçt janë paraftë me ra me flet. Ngreni duart aty thujë o Zot, s'kam nevoj, ç't doj. S'kam nevoj un temën personale, po i ses nevojat e vllaznive para nevojave mia. Edhe thujë, se na stëzdim ti më ulët, po thujë ku di çka kam s'di. Thujë, o Zot nevoja të vlazërive para të mijave, për i qësë atit mija të i dirë. Pra, pra në milu që të mija zbritë ndimë në tona që të vendi. Lila il fate hama.